Du har måske selv været tjener.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 Mit navn det er Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med restaurationsbranchen, fordi min arbejdsplads er blevet et sjovligt billede af mit og Københavns radelige dating- og slotshaming-kultur. For hvordan ser slotshaming ud på en ungdomlig arbejdsplads? Er der mere sex i restaurationsbranchen end andre brancher? Og hvad gør man, når man før sex med en kollega fik al opmærksomheden og blev sat op på en pedestal, og efterfølgende bliver fejret ud til siden, så var man det aske af de cigaretter, man røg indenfor på restauranten inden. Alt det her og meget mere skal jeg snakke med Nikolaj og Emilie om. Velkommen til jer. Megen tak. Og øh, traditionen Tro, så skal vi jo også lige høre jeres CV, inden vi går i gang. Emilie, du er 24 år og har været i branchen i fire år. Og du er startet som øh, nysgerrige blååret sabbatårstjæner uden erfaring. Og efterfølgende har du så arbejdet op til overtjener, assisterende restaurantchef, restaurantchef og en ny og en, en, en hjælperunner. Og så ved jeg også, at øh, du har læst til Somie. Ja. Er du færdig, Somie? Ja. Tillykke. Thank you very much. Og er du stadigvæk i branchen? Øhm, til det, der har jeg lidt sådan et, et tjej. Æh, svar. Mm. Jeg har lidt en fod i begge lejre, fordi jeg har det lidt på samme måde, som du beskriver, at jeg godt vil ud, men jeg, vil, jeg kan også godt lide noget af det. Ja, hele den her eks effekt Ja. Har det jeg noget at gøre? At, finde, at få et voksenforhold til restaurationsbranchen. Et voksenforhold? Æh, ja. <laughs> et er et kan er et voksenforhold? Et, der kan være sådan både sundere, og øh, kan, kan altså munde ud i noget, noget godt, og, og Holdbart. <laughs> Klart. Ja. Ja, så det er ligesom de her dårlige arbejdsforhold, du, øh, du refererer til, som gør, at du ligesom hopper ud af den, eller hvordan? Ja, det er både arbejdsforhold og, øh, og rigtig meget med timer. Altså sådan rutinen i at arbejde sent, øh, på i hvert fald mange af de steder, jeg har arbejdet, så har jeg haft en helt forskroet døgnrytme med alle de mennesker, jeg egentlig godt gad være sammen med, mm. som ikke var kollegaer. Øh, der var det mega svært, øh, synes jeg. Så det kunne jeg godt tænke mig at prøve at kombinere med at stadig have noget. Nu har jeg så vin siden af det, som øh, altså sommelier-delen, det kunne jeg godt tænke mig at kombinere. Men ja, jeg synes, der er meget af det, der også er rigtig hårdt. Gør sommelier-delen, at man måske kan få nogle mere sådan, dags, øh, dagsvagter? Det er min forventning og min, mit håb. Klart. God ja. investering. Ja. <laughs> Nico? Ja? Din gamle rotte. Oh. Uh, en jeg uh, har en god ven programmet, der har været med en del gange nu, og det er jeg bare mega taknemmelig for, du siger altid nogle, uh, nogle virkelig brugbare ting. Uh, til dem, som ikke har hørt de programmer, du har været med i, så gennemgår vi også bare lige hurtigt dit CV. Du er 26 år, har været i branchen i 6 år, og uh, har primært været tjener og bartender, og som jeg også har sagt alle de andre gange, så har du nok været på det, jeg vil mene, Københavns mest hybede restauranter og bar. Det er i hvert fald der, jeg ser alle influencers sidde og drikke drinks og ud og spise fredag og lørdag, når de er ude og flot ser. Og det er derfor, at jeg også var der. Ja, det er influencers mere end noget andet. It takes one to know one, <laughs> yeah. Yeah. <laughs> <laughs> øhm, Og er du stadigvæk i branchen? Æ, på sin vis, ja. Faktisk. Øh, jeg begyndte at tage nogle vagter ind i og ned nede hos øh, nogle to gode venner, der mm. en restaurant. Og så bare egentlig for at hjælpe dem, fordi de har været lidt lidt presset nogle gange. Så... Er det de her diskovagter, du snakker om? Jeg tror ikke, jeg vil kalde det discovagt. Det her, det er mere sådan en, en, en hyggevagt, hvor jeg kommer ind og ligesom aflaster de to gutter bare for, ja, at de skal have det bedre. Og så får jeg det også bedre, fordi jeg ser mine to gode venner i hyggelige rammer. Så du har mere sagt ja til ligesom at komme tilbage til branchen for at hjælpe dine venner mere, end det egentlig var en, sådan et håb om, at man gerne vil tilbage i branchen. Ja, ja, lige præcis. Det her, det er rent pleasure, at jeg gør det for. Ja. Det er ikke, fordi jeg drømmer om at skulle være tjener-tjener. Rent lige præcis. Øhm, jeg er mega glad for, at I to I har lyst til at være med i dag, og øh, det skal måske også lige disclaimes, at øh, vi tre vi kender hinanden rimelig godt. Vi har nemlig alle tre arbejdet det samme sted, og i den forbindelse er dagens tema Don't Shit Where You Eat, øh, fordi det var i hvert fald noget, der, der fyldte meget på den tidligere arbejdsplads, vi har arbejdet på. Efter mine otte år i branchen, to ekskærester og flere one night stands med min nu tidligere kollega og et motto, jeg har preachet mere, end jeg har praktet, nemlig don't shit, where you eat, kan jeg nu konstatere, at den, der Fisen lugte kan, er Fisens ejermand. Lige meget hvor mange gange, som i alle gange, det er en galt med en kollega, gjorde det ikke, at jeg afholdt mig fra at gøre det igen, når muligheden ligesom opstod. For den her gang var det jo anderledes, ikke? og alle gjorde det jo alligevel, så hvad var problemet egentlig? Og vi er jo så gode venner, og jeg er en flaske dårlig personalevidving til 9 kroner i indkøbspris inde i drabser, Og hvorfor gå i kødbyen og bruge tid på at finde sig en potentielt romantisk partner, når min arbejdsplads er en stor buffet af unge lækre mennesker, der synes, at jeg er det samme? Og nok også at få dogen til at bevæge sig ud på slagmarken, for ligesom at lukke en intim aftale. Så Emilie, ja, hvordan har du oplevet den her sådan, øh, jeg ved ikke om jeg vil kalde det sådan sexikane, eller sådan øh, romantiske partnerskab, eller den her intrier eller flot, der har foregået på, øh, på de arbejdspladser, du har været på? Jeg har... Først og fremmest oplevede den som, at den var, det kom ret meget bag på mig, fordi øh, jeg startede og anede ikke, hvad det var, jeg sagde jer til, da jeg fik mit første job som tjener. Øhm, og det var allerede fra min allerførste vagt og mit allerførste måltid personale med, at jeg var bare sådan klask fik en losing. og var sådan... Hold da op. Altså ikke en fysisk løsning, men nej. nej. Øh, men jeg sad godt nok der og var helt sådan... Jeg var mundlam, tror jeg. Jeg sad bare og hvordan der blev talt om på, på kryds og på tværs. Hvad blev der sagt? Jamen, øh, jeg kan bare mega tydeligt huske, at på min første vagt, så blev der diskuteret, hvordan øh, noget af personalet øh, havde været på øh, en anden restaurant, øh, eller faktisk på flere dagen inden. Jeg kom og havde min første vagt på en lørdag, og alle havde tømmermand Og jeg var bare sådan okay, det er sådan lidt sejt og lidt spændende, at ja. hvad de her andre sejeste steder, de har været, og sådan, og her, der bliver fyret alle mulige navne af med nogle ret vilde øgenavne eller sådan til folk, og sådan, det er ligesom, øh, det, er jo, altså, det er jo en film, det her, det er da den vildeste verden. Var der nogle grimme navne, folk sagde? Æm, både og, altså sådan, øh, folk blev omtalt med nogle ret, i hvert fald nogle ret øh, øh, eksplicite ord, ja. hvis man kan sige det sådan. Så jeg sad bare der og var sådan helt, øh, what? Øh, kan du nævne ikke af uden at afsløre? Øh, det første, jeg kom til at tænke på, det kan jeg nok ikke rigtig sige nogle okay. afsløret. Det er rimelig meget spot on. Men, øh, men det var meget sådan, øh, så drengene så fik de et navn, fordi de, havde, øh, de var rigtig gode til at finde de der flotte piger. Og mm. øh, så klingede det bare godt. Eller altså ja, det kom bare naturligt, at folk fik nogle navne, og det blev sådan, så bliver man kendt for et eller andet. Og det så jeg bare her og var helt. Altså kom fra og blev bare sygt overrasket over, at det var noget, man var så åben omkring, og at man var så eksplicit, og at der blev ret sjældent talt om to personer, der havde været sammen, hvis de var i samme lokale. Men så længe den ene ikke var i lokalet, så var det bare at give los. Altså, så gik snakken. Så snakkede man bare, og alle vidste jo nærmest alt om hinanden, og det var bare sådan, jeg havde aldrig i min vildeste fantasi forestillet mig, at det kunne man eller måtte man, det må man jo ikke, eller sådan... Der var et eller andet helt vildt ved det, synes jeg. Gjorde du der nogle tanker allerede her omkring, hvad det var for en, øh, en jungle, du var i gang med at bevæge dig ind i? Øhm, ja, jeg kan huske, at komme hjem og var sådan... Det der var mega vildt, det var mega sejt, og det var noget, jeg aldrig havde prøvet før. Og fordi det nok var så grænseoverskridende i virkeligheden i forhold til, hvad jeg var vant til, så var jeg bare sådan... Jeg er klar. Sådan, er Jeg skal have mere. Jeg skal være en del af det, fordi jeg var sådan... Det må, de er jo nogle alle dem her. Og det var jo nogen, der var på min egen alder, eller måske lidt år ældre eller yngre. Så jeg bare sådan... Jeg kan være en af dem her. Sådan, ja, jeg synes, så de fik det til at lyde, at det var mega det fedt at være sådan, en del af det. Det lød bare mega sejt, og sådan, der var ikke nogen, der skulle have dårlig vidtighed over noget. Og sådan, man grinede bare af det. Og den, der grinede højst, det var jo bare sådan... Det var bare sådan overskudsagtigt. Der var aldrig nogen sådan at starte med i hvert fald. Nogen, der havde noget i klemme, virkede det som om, ikke? Oplevede du som en frigørelse, eller hvad man siger? Sådan en seksuel legeplads. Ja, yeah, øh, Ja, lidt. Jeg tror, at jeg var sådan, ej, det er jo ligesom, når ens forældre ikke er hjemme, så er der bare ikke nogen regler. <laughs> og sådan var det lidt, fordi det var jo sådan, der var jo selvfølgelig nogen ledere og chefer, som ikke var med til de her samtaler, men så forlod de ligesom lokalet, hvor vi spiste personale mad i, og så var der bare fri okay. øhm, Så jeg føler lidt, at det var sådan lidt en, ja, det var sådan lidt frigørende, også på måde. Jeg synes, det var i virkeligheden sådan, jeg var meget nysgerrig ved det, jeg var sådan, ej, hvor er det sygt det her egentlig, mm. sådan, at det bare krydser tværs og sådan, wow. <laughs> ja, hvad har du været, 20 år her? Jeg var 19. Okay, ja, ja, altså det er jo så... spændende. Det var mega spændende, fordi jeg var også bare sådan, jeg var lige flyttet til København og sådan, vidste ikke, hvordan jeg ellers ligesom skulle komme ind i alt det der. Mm -mm. Så det var bare sådan, man kan bare være sammen med folk fra sit arbejde, og så behøver man ikke at downloade Tinder. Sygt. Det sygt. <laughs> Smart. Preach. Ja. <laughs> Nikolaj, hvordan oplevede du det egentlig fra et mandligt perspektiv? Altså hele, hele den øh, tid. Der, der synes jeg, jo, jeg synes jo, på samme måde som Emilie også, at det var det var spændende, og jeg var nysgerrig på det. Øhm, jamen, jeg husker også godt det der med, med kælenavnene, øh, Hawkeye, eller sådan en type navn, fordi man ja. Ikke, ja, det var der ikke nogen, der hed. <laughs> Men øh, ja, så, så var der ligesom en attribut ved dig, øh, som også altså, var baseret på noget seksuelt, og jeg synes der også, det var, det var spændende. Og det, det blev jo også en legeplads. Og især for os drenge. Altså, jeg, jeg trækker gerne mig selv ned på det her niveau her. Mm -hmm. Fordi jeg var lige så meget en problem øh, dengang. For jeg jo også scoutet med det samme, når der var en, øh, en prøvevagt eller noget lignende. Mm -hmm. Så tænkte jeg jo, okay, hun ser der lige lidt sødere ud end den anden prøvevagt. Og mm -hmm. så begynder hovedet ligesom at vandre ind i de baner, der hedder, okay, når man ga vide, om på fredag, når det er, at vi har fri, og vi ved, at vi skal drikke noget... Øh, kan det være, at hende og jeg lige skal have en samtale øh, og se, hvor det fører hen? Ja, og gejler folk ikke også hinanden op? Jo, jo, jo. Dembe altså, ikke et ekokammer af sådan en, hvem skal date det, det nye, der lige har startet? Jeg det kan da i hvert fald også huske, at, at når der var nye ansættelser på de steder, jeg var, så var noget af det første, når man sagde til Pima, at vi har lige ansat... Anastasia eller, eller Peter, eller der Altså det første spørgsmål kom jo sådan, jeg ved, flot? Hvor gamle er det, og hvordan ser de ud? Det er totalt meget sådan en hund, der hører øh, madskålen. Ja. Så er det sådan for drenge, hører de pigerne, uh, uh, uh. så, så, så er de bare klar til ja. at skulle møde den her pige. Jeg ved også, vi har snakket om det i nogle tidligere programmer, at jeg også tydeligt så den mandlige, de mandlige restaurantechefer, jeg havde, tydeligt øh, havde et klientel af især kvinder, de ansatte. Som jeg tidligere har omtalt sådan nogle sude, små musepiger, mm. øh, som enten lige har færdiggjort gymnasiet eller er i gang med at færdiggøre det. Og så de fyre, der så blev ansat, øh, var øh, også nogle rigtig flotte, attraktive fyre, man som lige kunne bære lidt. Ikke? Så man ligesom havde best of both worlds. Man havde nogen, der kunne tage det tunge arbejde, og så dem, der kunne rende rundt ligesom, og se pæne ud. Øh, og så er det jo ligesom bare oplagt at øh, lækre mennesker tiltrækker lækre lig mennesker, og så er der alkohol inde når man er på arbejde efter arbejde, og øh, så spiller musikken jo der kl. to om natten, inden man skal ned på godt og skade, og så ser alle jo lidt ekstra søde ud lige pludselig, og lidt ekstra schemerende. Og som du også kommer ind på, Emilie, man har jo de her sene arbejdstider, så ja. når man er færdig på noget kl. to, så er det lidt sent lige pludselig, at skal begynde at sende... Øh, beskeder over Instagram eller Tinder, om der er nogen, der vil mødes, hvis ja. man ikke har lyst til at sove en nat, og så er det bare en kæmpe buffet på ens arbejdsplads af unge, lækre mennesker, der er jo på samme niveau, som du er, og øh, er samme stadie. Altså, nu skal vi bare ud og, og hygge os og have det nice. Øh, men for lige for at sætte rammerne, inden vi går videre med programmet, øh, så vil jeg jo bare gerne lige høre jer. Har I haft sex med nogle af jeres kollegaer? Ja. Mm -hmm. ja. Har I også haft sex med nogle af jeres chefer? Nej. På et tidspunkt så jeg sammen med en leder, men hvor vi ikke tog det til sex-staget. Okay. Mm. Ude uh, det er meget spændende. Little cliffhanger. Ui, det kan jeg godt mærke, at jeg ikke må spørge ind til, men har lidt lyst at jeg ved, hvad der <laughs> øhm, Oplevede I det som, at man kun havde sådan en i den, og så gik man efter vedkommende, eller havde man flere flørt i gang på samme tid? Altså, jeg kan starte med at sige, at jeg var sådan lidt... Øh, jeg tror, at jeg kom ind, og det gik ret hurtigt op for mig, at den der første øh, opfattelse, jeg havde fået til min første væk, den var slet ikke, det var slet ikke lige så sjovt, og grineren, som det Nej. lød den første dag. Så ret hurtigt gik det op for mig, at hvis man havde haft en, så man var sådan, uh, ham der, han er lidt sød, så var, og så det virkede som om, at uh, han synes også, at jeg var lidt sød, så er det meget hurtigt, meget tydeligt, at han synes også, at A, B, C og D og også var også søde. Så er det sådan lidt... Nå, og det var jo ikke alle, men i mange tilfælde var det sådan, det var ikke, fordi der var nogen, der ville have det til at føre et særligt seriøst sted hen. Men hvordan er det, du mærker, at det var sjovere at lytte til det mere, end det var at være en del af det? Øhm, der tror jeg bare, at det var sådan, så havde jeg jo ikke rigtig noget at klemme. Det er da altid... Altså det skulle lidt spændende, ligesom at når man kan se ind af vinduerne til naboerne, så er ja. det også svært at værd. Det er sjovt at se andre have sex end selv at det. Det er effekten. I love Læs it. Ugenslaget <laughs> Ja, jeg tror, at det var, øhm, jeg tror, at for mig var det bare sådan, det var meget fedt at høre om det. Øhm, men der var også meget af det, der var sådan, der forarvede mig at høre om. Og sidder, altså sådan, så er det måske ikke mig selv, der sidder og bliver udstillet, men... Lige pludselig så var man vidne til, at ens veninde, som også arbejdede på arbejdspladsen, blev udstillet. Mm. Fordi at nu var hun ikke til stede. Og så er det sådan, ej hvad? Så var der bare øh, frit slag, som måtte man sidde og fortælle om hende. Ej, det er også vildt ubehageligt at vide, at lige så snart man ikke er i lokalet, så er ja. man blevet alle store slad og gossip øh, med kunne mega intime detaljer. Eller... Ja, men jeg har tænkt på, om det var, om det var mere en Altså sådan en opfattelse, som, som mine kvindelige kollega og jeg havde, eller en, en følelse, vi havde med, at sådan, det var sgu også lidt ubehageligt, at man ikke vidste, hvad der blev sagt. Mm. Jeg ved ikke, om det var noget, som, som de fyre, der arbejdede de forskellige steder der, de har haft samme oplevelse. Det kan jo spørge dig om, ja. Jo, jo. Det vil jeg også. Altså, jeg vil sige, at det, det gør en lidt paranoid mm. også, øh, fordi det var jo lidt på kryds og tværs i, i sin tid blandt kollegaerne. Så man bliver også selv påvirket af det. Øhm, også i en, i sådan, i en sammenligningsgrad øh, Og det godt at tage lidt På ens ego Fordi man jo tænker over Okay, var jeg øh, god nok Da det var øhm, Og der, der vil jeg så også gerne lige, lige hurtigt sige mm. Jeg var kun sammen med en I, i, de, i, den, i den periode <laughs> øh, og, øh, Jeg har røv Jeg tager mig ned Og så tager jeg mig selv op igen <laughs> og her er vi. Øhm, men der vil jeg så også sige, at altså, der, der var nogen øh, i den periode, der var fuldstændig hemmingsløse og bounced fra den ene til, til den anden. Øh, fordi de så noget interesse. Der var den der lige den der uha, uh, mm. den der fluske interesse, som kun var der klokken to om natten, inden godt og skadet. Mm. Og så greb man den, og så var det næste gang en anden en. Øhm, og lige præcis, det var jeg ikke en del af. Men hvor meget fyldte det egentlig på arbejdspladsen? Altså, hvis man skulle give det en procentdel... <laughs> det det, det. Er du over eller under 50? Ja, over. <laughs> er der, jeg er sådan, skal jeg sige 50-50, eller 60-50? Vi fordi... snakkede jo... Mm, altså, det var ikke, fordi vi uddelte viden omkring vores vin og nej, det var ikke, fordi alt vi muligt. Vi havde altså, diskuteret nyheder. Eller det sådan. Var jo, nej, nej. Altså, det var jo Ej, jeg kunne lige forestille mig det er sådan efter service. <laughs> Har I hørt genstart for nylig? Åh, <laughs> <Ja. laughs> <Det var>, herfød <Hævlig. laughs> Hvis nu genstart havde været der så kunne det måske være, men... Ah, det der gjorde der var, vi jo ikke, da vi var 20 helt... år gamle. Nej. Det er jo skulle også Altså, vi var jo på 20, ikke? Ja. Altså. Men synes I ikke, at det er vildt at tænke på, at hvis man bare skal gå efter din procentdel, Emilia, at man siger, at det er 60-40, at det er fyldt. Altså, at der er 60 på en arbejdsplads, vi egentlig kommer for at tjene nogle penge på og yde en service, at 60 af mit arbejde er egentlig den dating og sekskultur, der foregår på min arbejdsplads lige nu? Ja, jeg tror, at jeg også... Altså, jeg, jeg vil sætte den til, hvis ikke 50-50, så 60-40, fordi at jeg også følte, at det var det, der blev snakket om efterfølgende, altså sådan nærmest udelukkende. Så kunne man være heldig, at nogle gange, så er nogen, der havde en fed holdning, eller havde hørt et nyt album, eller set den her film, eller mm. havde været i Paris, eller sådan, så er det meget fedt. Men sådan, ellers så er det jo bare sådan, ej, forresten, øh, han hævde hende der med hjem i går, eller ja. sådan, ej, ja. Hvilke overvejelser gjorde jeg, inden, at de lukkede en aftale med en kollega? Eller en gæst? Det kan også være en gæst. I'm not judging. Jeg vil sige, jeg har taget chancer øh, gange, hvor jeg har følt, at der måske var lidt mere øh, end bare den der flygtige... Øh, ja, hvad kan man kalde det? det lang seance Okay. Åh, uh, okay. oh, ja. Yeah. Det er sådan noget Paradise Hotel lige nu. Det er sådan <laughs> noget gymnastik eller eller ja, Seance er flottere. <laughs> ja, det er Ja. Hvilke overvejelser gjorde du da? Altså, Emilie, til far for at pålægge dig noget. Jeg oplevede, at der var langt større konsekvenser for kvinderne, der valgte at lukke de her aftaler, end der var for mændene. Var det nogle konsekvenser, du havde med i overvejelserne? Øh, det lærte jeg i hvert fald, synes jeg. Altså, sådan, der, skulle ikke, der skulle ikke ret meget til, før jeg var sådan... Åh gud, jeg har, det er overhovedet ikke sjovt, det her. Eller sådan... Det gik... Så at starte med, så vidste jeg det ikke helt, men, men så lige pludselig, så har man været ansat et sted i tre måneder, og så er det bare sådan... Gud, jeg troede ikke, at alle vidste alt om mig, og øh, havde en holdning til det, også øh, ud over det. Men, øh, men også, at det så lige pludselig spredte sig til folk, øh, det ikke vedrørte. Så sådan, da jeg fandt ud af det, så begyndte det at være sådan en... Jeg synes ikke, det er så nice, hvis jeg møder på arbejde, og min første, det første, min chef siger til mig, det er sådan... Nå, øh, altså tog du hjem med vedkommende? Eller sådan, mm. hvad her, altså sådan, så konsekvenserne så, var ligesom hele den her omtale, man fik bagefter? Det var meget, ja, og så også bare sådan, at jeg, det var ikke noget, der gjorde mig særlig glad i de fleste tilfælde. Jeg synes ikke, det var særlig fedt. Næh, for det var, var det positive, de ting, folk sagde? Øh, der var aldrig nogle positive ting, folk sagde. Jeg synes heller ikke, at de oplevelser, jeg havde ved at tage hjem med folk, eller sådan, det var, det var, det var sjældent, at det var... Øh, at jeg stod og kiggede mig selv i spejlet dagen efter, og havde det mega fedt. Altså, sådan, det var bare sådan, du er 12 øl inde nu, eller måske lidt mindre, men sådan, det er ikke fordi, det var sådan en øh, sygt fed øh, oplevelse. Men det handlede vel også om, at, altså, at dem, der så var der, også var skamløse, når det handlede ja. om, altså den måde, som du har ja. talt om det på. Altså, fordi man kan jo så selv også godt det, det være lidt elegant, men <laughs> det tror Jeg det var ikke Dem meget finesse man... omkring historien. Jeg ja, har var, var selv... det, før. kaldte for. Læg <laughs> ja. Ja. Hvis var, Hvis det bare var sådan, det var blevet omtalt dengang, ja. så havde det været fedt, men, men i og med at sådan, det gik op for mig, og at det blev en del af selve sådan, overvejelsen ved, hvad er det egentlig, der foregår her, så bliver jeg jo også mere og mere kritisk, da det går op for mig, at for eksempel, at mine veninder og jeg, vi bliver omtalt øh, som de mest nedladende ting af nogen af de her mennesker. Eller at jeg kan møde ind på arbejde, og så, fordi en, en eller anden leder har hørt, at øh, jamen, for et stykke tid siden, så gør jeg det her med den her kollega. Så hvis jeg kommer og virker, som om jeg er i mega godt humør, så er det først, de siger til mig, når for helvede, sådan, øh, du ligner en, der bare har fået mega meget sex i nat. Sådan, mm, okay. Er du blevet pulet igen? Ja, sådan, du er alt for glad til ikke at have fået noget på den dumme. Sådan, oh my god, jeg er 19. Hvad <laughs> altså. <laughs> ja, men. Også fordi folk har jo været ældre end dig, der har sagt det her, ikke? Det er da voksne mennesker, som er gift og har børn i nogle tilfælde, eller i hvert fald har kærester, og som i hvert fald er 5-10 år ældre end mig mindst. Ja, ja det er altså, også der, hvor det bliver farligt med den der kokketone, øh, ja. øh, fordi så gør det bare den måde, man taler på det, og det sprog, man har for det, og også bare det bliver grovere. Det bliver groft og sådan lidt bramfrit eller sådan lidt, det var sådan lidt uden konsekvenser, så kunne man godt bare sige grimme ting, uden at det var sådan... Men vi mener det jo ikke sådan... nej, men det er ikke så fedt. Nej. <laughs> jeg kan ikke lige blive kaldt en luder. Men det kan jeg jo spørge jer begge om. Følte du, at de blev slåtschimede på den arbejdsplads, de var på, eller de arbejdspladser? Ja. Mm, nej. Åh, der har været én øh, arbejdsplads. Men nej, det er faktisk rigtigt. <laughs> jeg, blev, jeg, blev indgang, jeg blev ikke slåtschimede der. det blev nemlig hyldet som en held. Mm. Øh, men nu hvor vi snakker om det her slutshaming, og også derfor, at jeg nævnte i starten af programmet, at vi alle tre har arbejdet på samme arbejdsplads, er fordi, at når jeg tænker på den her don't shit where you eat, der var det første, jeg kom til at tænke på, det var den måde, det fungerede på den her arbejdsplads. Og øh, først og fremmest var det en arbejdsplads, der var enormt mandsdomineret. Køkkenet var mænd, partnerne og restaurantørerne var mænd og øh, inspektørerne og restaurantchefen var mænd. Øh, Størsten af dem, som var på gulvet af bar og tjener, var også mænd. Så vi var ligesom et, et meget lille hold af kvinder. Og jeg øh, er i en lederposition det her sted, hvor jeg arbejder. Og øh, jeg finder ret hurtigt ud af, at der er en Facebookgruppe, øh, en chat Facebookgruppe der er i gang med mange af de her øh, drenge, har jeg lyst til at kalde dem, som arbejder på den her arbejdsplads. Og det er klart en, en Facebook-gruppe-chat, der bliver brugt til at fortælle om, hvem har dipset hvem, hvem har været sammen med hvem, hvem scorede hvem i går, hvordan var hun, øh, var det dårligt, øh, var det godt, hvordan så hendes krop ud, hvem er det så næste gang, må jeg godt score hende nu, selvom at du har været sammen med hende. Altså, det var ligesom en måde, jeg synes, man blev klart objektiviseret. Mere, end man var en kollega. Og nu har vi haft en intim affære sammen, så lad os holde den mellem os to. Men det var noget, der lige pludselig var allemands øh, eje efter seancen ligesom var lukket ned. Og øh, som du også nævner før, Emilie, med nogle af de kommentarer, du har fået. Øh, jeg kan huske, der er en af de her fyre, øh, der siger til mig... Det skal siges, at jeg havde en kæreste til at starte med, da jeg arbejdede med. Så jeg var ligesom one of the cool girls. Fordi jeg var ikke nogen, de kunne score, så derfor kunne de lige så godt blive gode venner med mig. Så da jeg så bliver single og ender sammen med en af de her kollegaer, og vi er i byen efter arbejde, og jeg skal bare arbejde dagen efter, der er det er måske fem timer siden, jeg har skrevet for vedkommende. Og da jeg kommer ned, siger hans ven, øh, hold da op, du ligner der godt nok en, der har brug for en fortrydelsespiller. Og jeg kan bare huske, jeg står sådan... Hvad er det, du står og siger til mig lige nu? Det er det, det, det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Og hvor jeg så siger at det der, det håber jeg aldrig, at du siger til nogen andre igen. Og det er simpelthen ikke i orden. Hvor jeg får den der, hold nu op. Og sådan, du, det må vi jo godt sige til dig. Du kan godt tage det, og du har brede skulder. Du er cool, mom, right? Altså sådan, <laughs> øhm, du ligner en, der skal æde en fortrydelsespille selv, for har sagt det lort der. Ja, nej, lige præcis. Øhm, og jeg kan huske at det var noget, jeg snakkede meget om med de andre piger, der var på den her arbejdsplads, når drengene ikke lige var der. Hvor kede af det, det egentlig gjorde dem? Og jeg fik klart en opfattelse af, hvis du ikke købte dig ind på præmissen omkring, at de gerne ville score dig, apropos have sex med dig, så, kunne du, øh, så var du ligegyldig. Men de ville ligesom blive ved, indtil de har fået en, fået en rotte i fælden, og når fælden så var klappet, så var du bare som skidt dagen efter. Altså, hvor mange gange nogle af de her fyrer ikke kom og sagde til mig, efter de har haft sex med nogle af de her, de her piger, at de ikke vil køre stilling med dem, og nu var de bare blevet mega irriterende, fordi at, nu var der jo ligesom ikke nogen jagt tilbage for dem. Altså, sådan, nu, nu var det ligesom ligegyldigt, sådan der ship Så har I oplevet, at der er et større drama, der har udspillet sig på jeres arbejdsplads på grund af den her kultur? Ja, bestemt. Øh, Så altså, jeg, husker, jeg husker en episode, hvor jeg får en, øh, en besked en, en morgen, øh, hvor der står, har du brugt øh, iPad'en? Og jeg er sådan, nej, nej, det var, det var sgu nok øh, min ven. Fordi øh, han sætter altid noget musik på, når der står freestyle freestyrer rapper. Ja. Mm -hmm. <laughs> så unsvagt, som det lyder. Yeah, it sounds like a cool guy. <laughs> yeah. We are cool guys. <laughs> Slim shady. Ikke så meget, når vi freestyle rapper. Um, og så... Han, min ven der fortæller så at han har så fået en besked øh, og han siger, nej men han har, han har ikke brugt iPaden. Og det er så fordi at øh, vores kære øh, chef dengang havde sendt nogle beskeder til en kollega fra iPaden som øh, personen til den gang havde en kæreste. <laughs> oh og kæresten havde så set de her beskeder her der var blevet sendt og så var han i gang med at prøve at tørre øh, de her beskeder af på mig eller min ven, fordi det kunne da godt lige være os, der havde sendt nogen, nogle beskeder derom det Så altså sådan at sige, ej, du var lige min veninde, der tog telefonen og skrev det, agt eller hvad? Ja, ja sådan nej, men, du var en af de to der, der brugte iPad'en øh, i går. Ej. Så det, der, det, det, det er en af dem, der har sendt øh, beskeden. Eller beskederne nø, flertal, altså der har pluralist, har <lød> <lød> sendt en del. Ej. Ej. Øh, og der, der, der tænkte jeg, det her det har jeg overhovedet ikke lyst til at være en del af. Og nu er jeg lige blevet indblandet noget. Og bare fordi du ikke kan ånde op til, at du faktisk er utro. hvad gør du så? Hvad jeg så gør? Ja. Jamen så gør jeg det, som de fleste andre kejoner gør. Tag den med i graven. Ja. Indtil, <laughs> indtil nu. Men nu kan vi så ikke sætte navn på. Men, øhm, men ja, der, øh, der burde man jo være helten i sin egen øh, historie og øh, sende, sende beskeden til Mm. Den, den kæreste der, fordi hun lidt fortjener at vide, hvad det er, hun bliver ført om lyset med. Men øhm, det gør jeg ikke. Mm. Den, øh, den tror jeg. Nej, men ikke fordi man skal retfærdiggøre det, fordi det er helt sikkert ikke okay, at der ikke bliver sagt noget. Men nu kan jeg jo selv huske, for da jeg var der noget, at det er sådan en... Altså, if you can't beat them, join them. Og der var et klart overtal af, at det, det her, det er ikke noget, jeg alene mand kan stå imod. Så jeg kan enten vælge at købe mig ind på præmissen og grine af det, og så lade sådan øh, gang gå sin gang, eller hvad man siger, bare se folk blive saden midt over på krydser på tværs. Ja. Øhm, sådan, Vil du gerne være med i hulmulle, så må du æde den fucking snej. Jeg synes, det er meget rigtigt, det du siger der, og jeg tror, det er præcis på den måde, jeg egentlig også står tilbage og har det, at jeg sådan, jeg er ret ked af, at jeg følt mig presset til at bare købe ind på den præmis. Altså sådan, fordi at jeg selv bare har været sådan, jeg har grint af de jokes, der bliver lavet på min egen bekostning. Altså sådan, mm. fordi jeg vidste ikke, hvad, hvad skulle jeg da ellers sidde og gøre? Det ville da være dybt pinligt, eller sådan, jeg ville synes, det var dybt ydmygende, hvis jeg skulle være sorget over at blive talt grimt omkring, fordi det jo, der skal jo også, altså to til en tango, så sådan, jeg har jo også selv bidraget med noget her, men... Jeg har ikke selv valgt at skrive under på, at jeg så måtte blive talt grimt om eller nedladende om øh, bagefter. Hvordan øhm. følte du dig presset? Øhm, jeg tror, at jeg følte mig presset, fordi at det, var, øh, øh, det var en så udbredt øh, jargon på hele arbejdspladsen, at jeg var sådan, hvis jeg så ikke kan være, altså, hvis jeg så ikke synes, at den jargon er fed, så skal jeg jo bare være på en anden arbejdsplads. Mm. Og det skulle jeg nok bare, eller sådan, det kunne man jo bare. Men jeg ville bare så gerne være der, og sådan, jeg, jeg, der var arbejdsmæssigt, så ville jeg gerne øh, blive der. Øh, ja, det er jo også en flokting, man vil jo altid så, man skal gerne en være en del ting. af en flok. Mm. Ja, så jeg tror, at jeg var sådan, når man, øh, hvis, øh, hvis det er, at øh, jeg oplever, at der er nogle af drengene, der bare må, øh, altså, øh, Rundt, eller sådan hygser lige så meget de vil, med lige præcis, hvem de har lyst til på kryds og på tværs og på skift. Øh, hvorfor skal jeg så have lort, hvis jeg gør det, så må jeg da også. Altså sådan. Ja. Og øh, du ved, prøv at stoppe mig. Eller sådan, det var sådan, ja, så sådan en trodshedsfølsen. Ja, ja. Jeg blev mega sådan fandig i virkeligheden tror jeg, jeg var sådan, ej, det skal I bare. Det skal bare ikke være forkert, at jeg gør det, og du har bare gjort det allerede i to år sådan hmm. fuck dig. Sådan, altså, det var jo ikke fordi, at så skulle lige pludselig til at overgå det. Men jeg tror bare, at jeg var sådan. Jeg gider ikke at finde mig i, at, øh, at det er okay, at øh, vi griner af mig og mine veninder, men øh, vi må ikke grine af dig og alle de andre drenge. Øhm. Ja, det er helt sikkert der, hvor der er sådan noget, at man måske har været forud for sin tid eller et eller andet, fordi det er jo rigtigt det, du siger. Det er jo også det, vi snakker om i dag, bare samfundsmæssigt, at sådan slot shaming, hvorfor det er, at kvinder ikke må have øh, flere sexpartnere, men mænd bliver hyldet, hvis de har haft flere sexpartnere. Um, og jeg kan 100% igenkende til den følelse, du har haft, at jeg har været sådan, hvis du må, så må jeg fandme også. os. Ja. Men øh, lige meget, hvor øh, god... Øh demonstration-aktivist-tanken var, var øh, realiteten jo bare noget andet, at man jo netop ikke mand. At jeg i hvert fald følte mig kørt midt over og slagtet, og så sådan stod tilbage med de sjovlige rester af, af mig selv, der stadigvæk stod og kæmpede omkring, at hvis du må, så må jeg også. Men der var bare et langt større overtal af nogle mænd, der mente noget andet. Ja. Og det er jo også fordi, i, i sit fundament, så er alle jo også, man er på en arbejdsplads, der handler om at sælge, og det handler om at pitche, og man skal gøre... Ja. Så er det jo klart, at dine ledere også er gode til at få dig til at tro, at jeg skal bare være her. Koste hvad det vil. Mm. Og især, når man er så ung, så er det sådan, okay, arh, de gav mig et job. Ej, fedt. Og jeg får lov til at hænge ud, og alt det sociale, og ja. alt, alt det. Og det og en det, gang imellem, er... så roser de mig. Og, sådan, og det er den ja. selv sammenførte roser mig, som også lige har stået og ud af, at øh, han har hørt et rygte om, at jeg har gjort sådan her. Ja, ja. Altså, hvordan skal man så skældne mellem det på en eller anden måde? Der er, der er sådan en, en dobbelthed i det, ja. og det er jo meget sjovt, eller det der i din, i din introduktion med, at du startede som blååret øh, tjener dengang, for jeg kan tydeligt huske det skift, der kom altså, med dig. Altså, sådan, det var godt være, at du var blååret, da du startede, men ja. det var lige før, du havde fået blå øjne, da du trådte ud <laughs> igen, men du var simpelthen toffen op. Ja. Og du, du var virkelig god til det. Det er meget på en hårde siger. måde. Ja. Ja, <laughs> vildt. Ja. Ind i <laughs> Ja. har ja. jeg var sådan ja. en baby uden badvinger der bare bliver kastet ud i poolen. Svølp, skat! <laughs> ja. Altså, jeg vil sige, at jeg tror, at det har gjort rigtig meget øh, at, at have den holdning til det. Selvom at det var mega hårdt, jeg har nok haft samme holdning, som du har, Anne, med, at jeg var sådan... Hmm, jeg synes, det er forkert. <laughs> Fundamentalt set, så kan jeg ikke lide det her. Det er ikke særlig feministisk, og jeg har vendt det med min mor og med mine venner og veninder, og været sådan, ja, det er faktisk ikke særlig godt, og jeg er faktisk ikke enig i de ting, de gør og siger. Men jeg har nogle mål og nogle ting, jeg gerne selv vil udrette det her sted, så nu bider jeg lidt øh, bare sådan øh, i It's det sure æble, og øh, så gør jeg det sgu bare, så griner jeg med på de der dårlige jokes, og så kan jeg så godt se retrospektivt nu, når man kommer ud sådan jeg havde ikke rigtig behøvet at finde mig i det der. Eller sådan, jeg havde ikke rigtig behøvet øh, at i hvert fald undskylde på vegne af dem, der var voksne og dem, der var gamle nok til at vide bedre. Nej, der var præcis. selvfølgelig en aldersdiskrepans, hvor at sådan, de helt unge, som også var 19 og 20, de kan ikke vide det lige så godt som de voksne, men det er sjovt nok lederne og dem, der er øverst i her ked, der sætter dagsordenen og sætter den, altså ligger fra land med den tone, der er okay at føre omkring de andre kollegaer og hvordan at man omtaler og håndterer sådan nogle her ting på arbejdspladsen. Hvis de selv er nede og, altså, ved laveste fællesnævner og, om, og omtaler 19-årige piger, øh, som alt muligt, øh, mega nedsættende, mm. så er det da ikke mærkeligt, at ham på 19 også gør det. Ja, og, også, og, og lige for det der med, hvor meget det fyldte omkring talen om sex, det, der var jo nogle gange nogle store fester, der var arrangeret, øh, hvor det var alle restauranter der skulle samles under samme tag. Det handlede ikke om, at man skulle have en fed dam i sin egen restaurant. Det handlede ikke om øh, den middag, man måske fik. Det handlede om, hvem skal man lave en Suzuki på, mm. når man står et eller andet sted på Arch til afterparty. Altså sådan... Men det er virkelig rigtigt, øh, det du siger der, Amelia. Der, er faktisk, øh, der var faktisk voksne mennesker til stede. Ja, ja. 100 procent. Øh, der både havde øh, børn og hus og villaer, det ene og det andet. Og, som jeg jo også får lyst til at sige, som også havde døtre som står og rører med på nogle 19-årige jargon omkring, hvordan man omtaler hende, man var sammen med i går, og uh, hun, hun var fandme så slapmand, mand, og det var et med marmeladeglas, og så sidder han selv og klasker på lovet over, hvor grineren han synes, det er, og så går hen og siger det til vedkommende bagefter, og uh, er sådan, der er, høre hør dig æder, mamme, du havde en vild aften i går. Der er klart nogle, øhm, nogle lederroller, som ikke har påtaget sig den ordentlige lederrolle, øhm, kun lige når det har passet dem. Ja. Æ, når der skulle tages en stor beslutning eller et eller andet. Men der er klart været en diskurs i ledere og øh, tjenere, og den øh, aldersgrænser, der har været, at der er der nogen, der ikke har taget deres job alvorligt. Der kan jeg altså lige sige, at sådan, jeg har, så nu arbejder jeg i, i tv-branchen, mm. og vi skal ud og lave noget nu. Og så i den mail, øh, holdet fik, at dem, der arbejdede på den her produktion, de fik også lige et adfægtskodex øh, sendt afsted, som alle skulle læse igennem, inden det var, man mødte op. Det adfærsk Goleks fik vi ikke. Eller i hvert fald ikke blev trænet i det. Da det, det var, at vi var på sådan en restaurant der. Det blev ikke Nej. håndhævet, det var ikke noget, der lige blev hævet op og lige sådan. Nej, for var det noget stod det Nej. egentlig i jeres kontrakter, om man måtte være sammen med kollegaer eller se Det er et stort spørgsmål. Det tror som man jeg ikke, kan huske. Jeg, jeg kan ikke huske det. Og jeg kan huske, at jeg er den der øh, intro, man lige fik mm. tilsendt. Jeg læste det hele og nok også flere gange. Og, øh, og det, jeg, det var fordi jeg bare mega gerne ville gøre det godt. Altså ja. sådan. Så jeg tror også, det var derfor, at det var sådan, jeg har heller ikke, altså selvom der var ting, der gik mig på, så når der var, der var folk, der sagde grænseoverskridende ting, og især ledere og chefer, der bare var sådan, altså det gav jo ikke nogen mening, at de skulle opføre sig sådan. Øh, så var, var det ikke sådan, at jeg prøvede at håndhæve et eller andet, og være sådan, det er da vist ikke okay at sige, fordi sådan, hvad, altså, hvad havde jeg øh, at stille op der? Ikke? hvor vi snakker om de her øh, ledere, som ikke har lavet op til et vis ansvar. Hvordan tror I, man kunne komme det her problem til livs? Eller vi kan også starte et helt andet sted. Synes I, det her er et problem? Ja. Og ja, altså bestemt. Altså det, det, er, det er jo et problem, og jeg føler også, at det er et problem, som... Altså det her, nu snakker vi også en tid, hvor inden det var, at MeToo rigtig havde slået sig fast, øh, hvor nu tror jeg, at det er der er sket nogle ting i at i forhold til den måde, man ansætter folk på og folk er sammen på. Øhm, jeg synes, der skal jo også, jeg kan godt lige det, det liberale tanke i, at man skal da have lov til at være sammen med sine kollegaer, hvis man vælger det. Ja, men jeg tror, at det, men det handler meget om, hvordan det er, at man, hvad kan man sige, behandler det her emne, når du så er sammen med kollega. Der er lidt, der er noget takt og noget tone, som man godt kan lære. Og, ja nu er du en mand og I identificerer dig som en mand. Så hvis du skal kigge tilbage på din tid i restaurationsbranchen og hvordan du har set den her slottsshaming florerer rundt eller øhm, den her øh, sekskultur der har fungeret på arbejdspladsen, skulle du have gjort noget anderledes? Ja, ja, ja det, det, det skulle jeg have bestemt. Øh, Hvad jeg, skulle tror, det være? jeg tror, jeg skulle have sagt mere fra, øh, fordi vi var ligesom vejere så altså, min ven. Og så var der lidt en stor gruppe øh, gutter, øh, hvor vi nogle gange var, var lidt medløbere øh, på det, men hvor vi også, når vi var sammen, tænkte, hold kæft, hvor er de bare nogle idiots nogle gange, de her gutter her. Øh, Man simpelthen vi bare være lidt bedre til at sige, sige fra, og sige, ah, den der tone der. Det, husk, det, det mindste jeg også, vi gjorde nogle gange, hvis det blev alt, alt for grovt. Jeg ved ikke marmeladeglas, hvor det hvad er var, hva, var en metafor for. Åh, hvor sker du? Hvis jeg skal pensle, eller? <laughs> <laughs> tak, fordi jeg har stået og tænkt. Det var lige det de billede der. der marmeladeglas, nemlig... altså det sådan et rødt rødt indeni? Hvad fanden er det, der sker? Er det soft og jammy? Nej, var måske lidt... Vedkommende synes at hun var mere åben end andre partnere, han havde haft. Ja, tak. Okay. Så det er måske en lille pik-effekt ja. også. Ja, det sådan, havde jeg, jeg måske lyst til at sige. Men, ja. øh, <løbende> men igen, som, som vi har snakket om i media, det var jo sådan en med at bare grine med på den. Altså, fordi ja. at, hvad, sådan, hvad skal man sige? Altså, ja, man, sådan, kan, man kan da ikke på nogen som helst måde komme, altså, sige noget altså, tilbage og gengælde... Øh, sådan udtalelse altså Fordi der, har, der ligger også det der med, at ikke have lyst til at synge ned på det der niveau, hvor det så er sådan, jeg tror, at jeg havde rigtig svært ved at have lyst til at tale rigtig grimt sådan om, om de andre, øh, som jeg selv vidste, at omtalt, eller ikke talte pænt om mig. Men er I aldrig kommet til at snakke med på den? Det ved jeg i hvert fald, jeg er. Fuldstændig, altså, fuldstændig, altså, det er jeg. Ja, ikke? Jo. Altså, når jeg hører om nogle af de piger, der har været sammen med nogle af de her drenge, og så var sådan sådan, ej, okay, fuck, hvor billigt der her og næ, næ, næ, så hoppede jeg bare med på den, for jeg var sådan, ellers er det mig, I snakker om, så jeg kan lige så godt bare hoppe med på jeres snak om nogle andre for at redde mig selv. Øhm, problemet er så også bare, at jeg tror, at jeg måske er til at gøre mig selv en bjørnetjeneste, fordi at når jeg så ikke var der, så har folk måske fået et indtryk af, at så er det lige så okay at snakke sådan om mig, fordi jeg snakker jo også sådan om andre. Hvor at jeg ved ikke, om man måske har været lidt mere bange for at omtale en på en vis måde, hvis man nu har stået mere op for sig selv og været sådan, det her, det er simpelthen ikke i orden. Det ja. tror jeg. Ja, det ja. ja, bestemt. Øhm, men nu, nu, som jeg tænker tilbage på det, så kan jeg huske, der var et, et tidspunkt, hvor jeg, det virkelig gik op for mig, hvor var, var træls det ligesom var at høre. Og det var fordi, at den kollega, jeg havde været, været sammen med, øhm, havde jeg fået en, lidt følelser for. Og så hørte jeg så blev den her person her blive omtalt, øh, som den her slot, og alle de her ting her, som der nu er talt om, og du kan mærke, ej, jeg synes faktisk, det er virkelig ubehageligt, at høre det her egentlig, fordi det var for mig noget andet, end bare det der øh, Men det. Men noget i de situationer så? Æh, nej, nej, for jeg synes jo heller ikke, at det var, øh, jeg synes ikke selv, jeg var særlig cool, for at være ham, der måske blev valgt fra, i det øjeblik, og så valgte jeg ligesom bare, at tie stille. Ja, være en del af hulen. ja. Har I nogensinde gået til en leder med det egentlig? Ja, men ikke, altså, lidt i en anden udstrækning mere, fordi jeg synes, at jeg gik til en leder, som var en kæmpe del af problemet, så det løste ikke rigtig noget, men jeg gik til en, en, en leder. Hvad sagde vedkommende til det, da du gik til ham? Eller nu formåede det, øh, var Ja, det var en Ja, det, det var en herre, og han sagde, at øh, han kunne ikke... Øh, altså, øh, min problematik handlede om, at jeg ikke følte, at jeg blev taget seriøst af nogle af mine kollegaer, øh, og det var ikke fordi, at jeg, det skulle handle om, øh, at der, det havde med noget seksuelt at gøre overhovedet. Det skulle ikke handle om, at øh, nej, hun har været sammen med det her menneske. Eller, altså sådan, det, det var mere bare sådan, jeg blev ikke taget seriøst. Og så fik jeg at vide, at, øh, at det virkede til, at jeg havde en rimelig god jargon med vedkommende allerede, så den kunne jeg da bare selv tage. Er det noget, for mig handler det om? Ja. Ja. Ej, det er også en enorm ansvarsfralæggende indstillinger her, at ja, sige, at den må og, du selv tage. Ja, og det, det, det tog jeg ikke, så det gjorde jeg ikke. Øhm, jeg tror bare, jeg blev ked af det, og det blev da også sådan lidt taget lidt pis på, at jeg var sådan, Hva, hvad vil du have, jeg skal gøre? Fordi er jeg er 20, også... og du er min leder. Eller nu er jeg blevet 20, og nu er du stadig min leder, men du opfører dig øh, ikke øh, tilsvarende, og... og Altså sådan, det virker ikke som om, at du forstår, øh, at du selv er en del af problemet. Men det er jo også helt vildt, at du kommer med en problematik, der hedder, jeg føler ikke, at jeg bliver taget seriøst. Måske på grund af, at jeg har været sammen med nogen, fra min arbejdsplads, og helt sikkert også en masse andre ting, og at hans måde så at tage dig seriøst på er at sige, men det virker til, at du har en meget god chagong med ham, så kan du ikke bare tage den selv. For ja. det, er sådan, det er jo det hele din problematik. Jeg tager det heller ikke seriøst længere. Nej, nej, måske, så ja. Jeg går til dig, fordi du er lederen. Ja, ja men også fordi du siger, at jeg bliver ikke taget seriøst, så du har jo ingen gode forudsætninger for at skulle blive taget seriøst i den konfrontation. Nej. Øhm, for det er jo det hele problematikken ligesom handler om. Ja, jeg vil sige, at, øhm, at det ligger jo lidt i selve, øh, altså den her saying, don't shit where you eat. Det var som om at nogle gange, så, øh, så kunne man bare lidt få smidt den tilbage i hovedet, hvis det giver mening, at hvis du har gjort noget, som er, som altså, handler om nogle mennesker fra din arbejdsplads, eller det er sket på din arbejdsplads, øh, så vidste du jo godt, hvad der var, øh, altså, at det her kunne ske. Sådan, du har jo selv indvilliget i det her. så ja, du vidste, hvad konsekvenserne ja, var. Så øh, nu må du da bare finde dig i, at vi tager lidt pis på det, fordi det er, sådan, det er jo sådan, vi gør, eller sådan Det var lidt sådan en, jamen, sådan er det bare. Det må du finde dig i. At, øh, ja, uden ligesom at dykke ned i problemstillingen omkring, ja, og, at hvad det er sådan her. Ja, og det tror jeg, det breder sig nok ud til mange andre arbejdspladser også, fornemmer jeg, øh, og har jeg oplevet, at det er sådan, når man, øh, du sidder lidt selv i Saksen, hvis du har altså sagt ja til at tage hjem til en, eller har inviteret en med hjem til dig, så kender jeg rigtig mange, som bare sådan efterfølgende er sådan, det skulle jeg seriøst aldrig nogensinde har gjort, fordi det er som om, at jeg bare har krydset af på et schema, hvor der står, at så er der bare, altså, open season, sådan. Så, jamen, ja. Marmelade glaset ud. Nikolaj, synes du, at mændene skulle have taget mere ansvar? Jeg tror bare, det Ja. Lederne kunne godt have taget noget med ansvar, og så tror jeg, at de drenge skulle have opført sig mere som, som mænd. Være med modne. Det, det er simpelthen den måde, tror jeg, omgangen. Øh... Ja, men man kan også sige, at de her drenge er jo samme øh, unge alder, som man selv er, da man starter. Så man ser jo ligesom op til de ledere, man har. Så hvis de ledere, der står at er 10 år ældre end en selv, som hopper med på den jagon, så ser man det ligesom, at hvis min leder må gøre det, så må jeg vel også godt gøre det. Altså sådan, jeg vil jo mene, at det er 100% lederne, der skal sætte stopper for den her jargon, der foregår. Ja, jargonen og ja. den måde, som det er betalt på, det er klart. Øh, som, og det, men der er jo også bare det der ubekendte i ligningen, som gør, at man ikke kan kontrollere, mm. fordi det så selvfølgelig også er et job. Øh, ja. så, så enten så skal lederne ja, de skal selvfølgelig øh, altså ansvaret står meget på dem og ad, adfærdskodex, og virkelig sådan, vægt på, at hvis man gør sådan noget her, så vær altstændig omkring det. Men noget af ansvaret skal simpelthen også ligge hos nogle af de her unge gutter. Altså, man kan ikke lægge ansvaret fuldstændig fra, fra dem. Nej. Emilie, overvejede øh, du nogensinde sammen med de andre kvindelige kollegaer, du havde, at måske alle sammen gå i en gruppe og så fremlægge den her problematik, eller tage det op på et personale måde, som ligesom var mere end en. Det ved jeg. Altså, jo, jeg tror at det er blevet vendt, men jeg tror også, den rimelig hurtigt er blevet slået ned igen, den idé, for det var sådan, altså hvad skal der komme ud af det? Så skal vi sige det til den chef, som selv gejler stemningen op, eller sige det til en af de andre, som måske ikke nødvendigvis er vores første leder, og så skal vi højre op i her Kid og så er det et menneske, som vi i forvejen godt ved, at sådan, han kan sgu heller ikke egentlig lide de der mennesker, han har ansat, eller sådan, det har han ikke rigtig noget med at gøre, han blander sig udenom. Øhm, det ved jeg ikke, det, altså... Jeg tror, at jeg fik nok bare mest ud af, at, øh, at jeg fik vendt med med de andre altså piger på en eller anden måde. At vi var sådan på hold, men jeg tror aldrig, det var sådan en, jeg får mega meget ud af det, hvis jeg siger det til de voksne. Var altså, det sådan, fordi, I ikke turde? At, øh, på ingen måde. Jeg tror faktisk, at det, var, det ville have været det nemmeste ved det. Det var mere bare sådan, jeg føler, at jeg kommer til at bruge noget energi på det, som jeg ikke får tilbage, fordi jeg ikke får særlig meget ud af det. Altså, yeah. Fordi det ikke løser noget, ja. føler jeg. Men jeg tror altså at det er bare er sådan en, øh, som Nico siger, det der med, at sådan, man skal også holde de individuelle personer, altså øh, der skal også pålægges dem noget ansvar. Det tror jeg, der skal på alle arbejdspladser. Sådan, der, er jo, der er jo nok øh, uundgåeligt, øh, uanset hvor, hvor god en måde en arbejdsplads har øh, at håndtere sådan her ting på, eller tale om og være bare en my mere respektfuld øh, forhåbentlig, så, øh, så vil der nok unikligt være nogen, som, som ikke altså sådan, tilpasser sig det, eller som ikke lytter til det. Mm. Øh, så jeg tror, at man kan være heldig eller uheldig, men sådan der er helt klart altså sådan en systematisk ting, øh, som altså, skal komme op fra. Og så er der bare de enkelte individer, som bare lige skal have det at vide 10 gange mere. Ja. Øh, for at de fatter, at, de skal, at, det skal at det skal stoppe. Og at det faktisk er det, det er, at det er sådan en chikane. Øh, jeg ja. tror, at der er mange, der nok ikke rigtig ved, at hmm. det er. Nej, Nej. Og det, men det skal jo også siges, at når vi taler om, om det her, så, så taler vi jo har vi, taler vi meget om lige præcis det her specifikke sted, hvor vi alle tre har arbejdet. Ja. Men jeg vil sige, at i forhold til os, altså alle de andre restauranter, jeg også har været på, at der har det overhovedet ikke været i samme grad at det her det er sket. Jeg tror simpelthen, altså det, det, det er et der... skrække <laughs> Ja, det er et eksempel, men noget, der også altså, måske sker i højere grad hos de lidt større koncerner. Også med de meget øh... unge øh, staber. Ja, meget unge staber. Øhm... Og så tror jeg, altså nu, nu hvor jeg tænker over det, at ja, de to, jeg har været sammen med i restaurationsbranchen-tiden, det har været på de to koncern, i den tid, hvor jeg også har arbejdet på restauranter og ikke andre steder, faktisk. Tror jeg, det er fordi, at det er en så stor en maskine, at man ikke har tid eller ressourcer til at tage hånd om de her problematikker? Det er nok meget mere komplekst end det, men mm. et eller andet sted, ja. <laughs> det tror jeg. Jeg tror, de tænker, at der er så mange mennesker, eller jeg kunne formode, at der er så mange mennesker ind og ud sådan steder. Og nogen bliver der i kortere tid end andre, og nogen er bedre til at sige fra end andre også. Så derfor så er det sådan... Vi at vi krydser den bro, når vi når til den. Altså sådan, hvis det bliver et kæmpe problem. Mm. Hvis I skal give et øh, godt råd til, øh, til folk, der i branchen, og oplever den her øh, don't shit where you eat-kultur, som folk så gør alligevel, hvad skulle det så være? Bare det være. Ja. Nej, jeg, jeg kan starte og sige, at jeg, det, jeg tænkte over det. Øh, det begyndte ligesom at køre allerede. Øh, da du nævnte dagens tema, så er sådan... Jeg hørte det måske, jeg, jeg hørte præcis de ord, don't shit where you eat, på min første vagt, hvis ikke anden. Mm. Jeg, altså sådan, jeg kan tydeligt huske det, og jeg var sådan, jeg havde aldrig hørt det før, men det gav jo mening med det samme. Jeg var sådan, nå ja, Ej, det skulle heller ikke så smart, var. Og ja. så var jeg sådan, okay, retrospektivt, jeg kunne, altså, ting sker, men sådan, jeg ville ønske, at jeg havde forholdt mig til nogle grænser i forvejen. Altså sådan, det var, jeg tror, at tingene er sket i høj grad for mig, øh, fordi jeg ikke forholdt mig til grænserne, inden jeg startede. Jeg var ikke klar over det selvfølgelig, men det var på et intet tidspunkt noget, jeg var sådan... Altså, ved du godt, at der kan ske de her ting, eller sådan, at, at det er udbredt at... Så måske at have nogle, sådan her. nogle grænser inden... Ja, det er måske ikke så sexet, men sådan at sætte sig, selv, altså, sætte sig selv ned og være sådan... Hvordan forholder jeg mig egentlig til det her? Hvad er jeg okay med? Sådan, hvornår står jeg op for mig selv, og hvornår er jeg sådan... Har jeg så meget brug for at tage hjem i aften, eller kan jeg godt lige lade være, hvis jeg egentlig er sådan lidt i tvivl om, at det her menneske øh, vimmer, altså om det ender med noget mega fedt, eller om det bare er sådan. Er det det værd? Mm -hmm. Jeg tror jo, at øh, udtrykket stammer jo fra, at stammer fordi at man der er ofte kommer problemer ud af det, og det er langt øh, hen ad vejen øh, gør sig gældende, fordi folk ikke ved, hvordan de skal opføre sig bagefter. Det hele handler om, hvordan man håndterer den her situation. Fordi hvis du, altså, hvis du rigtig, rigtig gerne vil have kolebakterie i din ceviche, mm. så skal du bare gøre det. Men du skal også bare kunne finde ud af at håndtere det bagefter og være et godt menneske, hvis det er, du har valgt at lave den her lag seance med en kollega. Mm. Hvis jeg skulle komme i et godt råd, så vil jeg helt sikkert snakke til dem, som sidder i lederpositioner og øh, gøre deres... Øh deres nye ansatte opmærksomme omkring, at det her det er en kultur, der eksisterer dernede, og at man selvfølgelig skal gøre, hvad man har lyst til. Men at, at de måske på størst mulig måde vil fraråde det, fordi det har altså nogle konsekvenser, især når man arbejder sammen. Og ens one-night stand, du møder i godt og skade, skal du nødvendigvis ikke arbejde sammen med dagen efter. Så derfor oplever man måske ikke på samme måde, hvilke konsekvenser det kan have at have one-night stands med forskellige mennesker. Øhm, som hvor at hvis man hukkede op med en kollega, så skal jeg kigge dig i øjnene dagen efter, og hvad nu, hvis det endte dårligt, eller det endte akavet, eller en fik følelser for en eller den anden. Altså, du ved, der kan ske mange ting med det her. Øhm, så jeg vil helt sikkert snakke til lederne og sige, at det er noget, de skal gøre deres personale opmærksom omkring, at det her det er noget, der eksisterer at gøre dem opmærksom om konsekvenserne, der kan være, ved at være sammen med en kollega, og så, øh, så banalt og hvor lidt det lyder, og så altså, tage dem i opløbet, når man hører er nogen, der snakker, om nogle visse mennesker på en vis måde eller siger så prøv så vidt muligt at stoppe det selvom det er røvsvært jeg gjorde det ikke, og jeg var også i en lederposition jeg, jeg luttet bare øre til det øhm, så det tror jeg i hvert fald mit Så være altså, yeah, don't shit med weed altså, der kommer ikke noget godt ud af det Um, men du har lyttet til programmet, når den sidste gæst er gået. Mit navn det er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i dine 24 app eller din foretrukne podcast-app. Og du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak til dig, der lytter med. Og tusind tak til Nikolaj og Emilie for at være med i dagens program. Det var mega spændende. Tak tilsæt. for at være med. Tak. Og ja, så vil jeg bare lige slå af på et mega godt quote, som hedder Don't Shit Where You Eat. Bueno. Hvad vi køkkenet? Tak for i aften.